Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Робърт Дохарти Началото на край Кейван който ми подари идеята, и първи прочете ръкописа. Пролог То се събуди в мрака, озадачено коя ли е причината, накарало го да дойде в съзнание. Същевременно усети, че е неизмеримо по слабо преди. Но сега най-важно бе времето. Колко дълго бе спало, отговорът се криеше в стъпента на неговата слабост. Като я сравни с нивото на енергийния източник, той изчисли, че от времето на предишното му пробуждане планетата бе извършила почти 50 завъртания около своята звезда. Анализът на информацията от дътчиците не доведе до конкретни резултати, какъвто и сигнал да бе задействал алармената система, същевременно активирайки аварийното енергоподаване,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 Програмирано бе ограничение от едно завъртане на планетата около звездата и, след което то щеше да се пробуди и да прецени наново ситуацията. След всичко, преживянето отново се унесе в лексън, осъзнавайки, че решението да се отклони част от енергията към дърчиците за период от едно планетно завъртане ще му струва 10 подобни завъртания сън, когато енергията започне да намалява. И все пак решението не подлежаше на преоценка. Този риск бе част от работата. Първи – Нешвил, Тенеси, време до излитането – 147 часа. Дъното на хартиената турба, която Кели Рейнов държаше, се скъса тъкмо в мига, когато отключваше почтенската котия и стекат с 12 диетични коли падна с трясък на пода. Кутийките се разхвърчаха във всички посоки. Нещо естествено за такъв отвратителен ден, помисли си тя, докато ги събираше. От петимата бармани, в които си бе оговорила среща за статията, която възнамеряваше да напише, двама въобще не се бяха мярнали. Тя пъхна пощата в остатъците от разкасаната турба, прибра се в апартамента и изсипа всичко върху масата в кухнята. Напълни чаша с вода, постави я в микроволновата фурна, нагласи таймера на две минути и чак тогава се облегна на стената. Докато чакаше сигнала на устройството, зай се да разглежда отражението си в прозореца от който се виждаше някаква задна уличка на Нешвилския истен. Беше нисичка на ръст, но сайдър кокъл и малко тромава. Нямаше да се движи толкова леко, ако не бяха редовните сутрешни клякания и лицеви опори. Имаше гъста, кестенява коса, започнало леко да се прошарва през последните десетина години. До преди няколко лета все още се опитваше да поддържа естествения и цвят, но напоследък се отказа, съзнавайки, че встъпва в неравна борба с времето. Таймерът на печката е изписока, тя извади чашата, пусна вътре едно пакетче чай и остави водата да извлече цвета и аромата му. Междувременно разрови пощата, заинтригувана от дебелия кафя в клик, който бе забелязала още като изпусна турбата с продукти. Засня се, като прочете обратния адрес – Феникс, Аризона. Сигурно беше от Джони Симънс, старо приятелче от студентските години във Вандербилд. Всъщност, нещо повече от приятелче, припомни си тя, докато мислите й се връщаха към онова време от преди повече от 15 години. С Джони се сближиха малко след като тя се бе разделила с първия си съпруг.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 Чудих се на кого да пратя тази касета и името ти беше първото, което изникна в главата ми. Особено след случилото се между теб и Оня шегаджия от военно-въздушната база в Нелис, Невада, преди 8 години. Миналата седмица получих по почтата писмо и аудиокасета. Кликът беше без адрес на подателя, с печат от Лас-Вегас. Струва ми се, че се досещам кой го е изпратил. Няма да е трудно да го открия. Искам и ти да чуеш записа. Но не се модай, не казвай по «покъсно» или «какво пък толкова». Веднага, чуваш ли, пъхни касетата, но не я пускай още. Кели се засмя, прекуси стаята и постави касетата в касетофона. Щеше да й е смешно, ако не беше неприятното чувство, пробудено от споменаването на военно-въздушната база Нелис. На времето тъкмотамощният да офицер от контраразознаването се бе погрижил да разруши обещаващата й кариера в киното. Прогонвайки лошите спомени, Кели се върна към писмото Добре. Ще ти предам дословно информацията, която беше в писмото. Всъщност, обърни на следващата страница и ще видиш копия от него. Кели отгърна листа и намери ксерокопието на писмото Гъна Симънс. В пакета ще намерите запис, който направих вечерта на 23 октомври тази година, докато прослушвах у Честотите.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 Сигурно не знаете какво е, но попитате ли там, ще ви опътят. Капитана Кели прелисти следващата страница, а сега изслушай записа. Тя взе дистанционното и включи касетофона. Гласовете бяха изненадващо ясни, изглежда при подслушването е била използвана доста съвършена техника. В никакъв случай не бяха правени с микрофон, не се долавяха странични звуци, само пращане от ефира в края на всяко предаване на трите во различаващи се гласове, за които се споменаваше в писмото «Виктор 2.3. Говори контролна кула, Dreamland. Нарушихте зоната, забранена за полети. Незабавно сменете посоката на 1.8.0. Виктор 2.3. Говори контролна кула, Дримленд. Повтаям, нарушихте зоната, забранена за полети. Обърнете незабавно и поемете в посока 1-8-0. Край. Намеси се нов глас, малко пригушеното те на двигателите. Виктор 2-3, тук е Виктор 6. Слушай заповедта на Дримленд. Край. 6-ти, тук е 2-3. Ей, сегичка, изчезвам. Край. 2-3, тук е кулата. Никакво забавяне. Край. Отново командират на полета. Спипаха те, хитрецо. Изпълнявай. Знаеш. Че ние е забранено да нарушаваме зоната. Край говори 2-3. Поемам, това пък какво е. Трябва да, Божичко, не зная как да го нарека. Фантом се изкачва. Никога не съм. Намеси се тихият, спокоен глас от кулата 2-3, незабавно прекратете радиоемисията. Променете курса на едно и се спуснете на дезерото на конярите. Това е заповед. Край. Но пилотът на Фа ставаше все повъзбуден. Това нещо няма криле. И, човече, то се движи. Приближава се към мен. Най-сетне ги питнах. Аз съм. Гласът бе прекъснат от статичен шум. Съвсем близо до него. Пращене. Почти отгоре. Пращене. Майчице. То се обръща. Пращене. Божитко. Това е. Гласът отново замля. Две-три. Говори. Шести. Докладвай за ситуацията. край.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 Започваме операция по издирване, изпълнявайте заповедта, и прекратете радиовръзката. Край, тук записът приключваше. Кели поседи неподвижно, замислена върху чутото. Името, Dreamland, и беше добре познато. Отново се върна към писмото на Симанс. Кели, зная точно какво си мислиш. Може да е капан, като онзи, който ти устройха тогава. Но ще ти кажа, че разговарях с един приятел от токашната военно-въздушна база.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 Така че, ако не чуеш гласа ми до 9 сутринта на 10, значи са ме спипали. Предполагам, че знаеш как да поступиш. Дължиш ми го, приятелче. Пожелай ми късмет. Между другото, ако нещо се случи с мен, Трамтрам -трам Тарарам, разполагаш с копия от записа, писмото и ключ от апартамента, който също е в пика. Благодаря, любов и целовки. Джони, не се налагаше дори да проверява в календара. Днес беше 9. Тя взе касетата и я отнесе заедно с писмото на писалището. Отключи едно от чекмеджетата с висящия на шията и ключ, намери папката с надпис Нелис и я извади отгоре. Когато я разтвори, видя, че първият документ вътре е официално изявление от отдела за връзки с обществеността към базата. Подписът беше на ръководителя на отдела Майор Прага. Мръсник, промърмори Кели, с похода на от неприятни спомени. Сетна постави писмото на Джони Симънс и касетата вътре, върна папката в чекмеджето и го заключи. Върху плота на писалището нямаше нищо, освен черно-бяла снимка на мъж в зелена униформа, обрамчена в сребърна рамка. Мъжът носеше черна барета, а на гърдите му висеше картечен пистолет. Май този път Джони е захапал въдицата, тате, е, обърна се тя към човека от снимката. Почука смоли в си и въздъхна. Мътните те взели, Джони.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 Изглеждаше далеч по млад от 38-те си години, до някъде заради немирния червеника в перчем. Франклин претича до единия край на пътя, изгуби се за малко в мрака, сетне сянката му пресече отпред и потана от другата страна. Когато след няколко минути се върна, държаше четири дълги, зелени пръчки, антените на детекторите, обясни той, открих ги миналия месец. Все се чудех как така ринджерите ме надушват толкова бързо ли надолу по този път и цъфът до 20 на минути. После вика черифа и се почва разправията. И как откри детекторите, попита Симънс, докато проверяваше с Кришум дали миниатюрният касетофон подрехите дрехите му записва. Използвах радиоприемник, за да прегледам всички частоти. Приближих се, включих го и не след дълго улових нещо, което предаваше постоянно.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 НЛО – неидентифицирани летящи обекти, обикновено светащи летящи тела. Б. Пр. Симънс не беше изненадан, когато откри, че Франклин е млад, брадът мъж, който приличаше по-скоро на романтично настроен колежанин, отколкото на опитен водат, към вътрешността на строго засекретени военни обекти. Обитаваше мъничка, невзрачна къштурка и два пъти месечно издаваше на собствени разноски брошурка с новини за НЛО – ентусиасти.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 Продължиха още няколко километра надолу по пътя, сетне Франклин оби към основата на стръмен хълм, издигащ се право на запад като солидна, непроницаема стена. Намираха се в подножието на Бялата планина, взе да застугява, промърмори Франклин и затършва отзад, където бе метнал раницата си. Симън също нахвози по който бе решил да вземе в последния момент. И двамата подскочиха, изплашени от ниският тътен, долетя от към хоризонта на изток.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 Кубът, зона 51, време до излитането – 143 часа и 37 минути. До подземната стая, с размери 20 на 30 метра, можеше да се достигне само през грамадните хангари, изсечени в стълния склон на планината на конярите, откъдето право надолу се спускаше просторен, товарен асансьор. Стаята беше наречена Кубът от хората, които работеха в нея. Единствените, които знаеха за съществуването и, освен членовете на MAGIC, наблюдаващият комитет за целия проект в Dreamland. Кубът беше далеч по в разговорната реч, отколкото официалното название «Командно контрол на централа» или съкратената форма «К», «СУП», «СУП» или «К» на «Куб». На английски «Команди» и «Контрол» и трите думи се изписват с «Оттами» с «СУП», «СУП», «Б»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 Докато свеяваше информацията на своя лаптоп, никакви сигнали от пътя, не зная какво е станало на шосето, отвърна операторът и посочи екрана, но тези са там. Може да са вървили пеша. И ясно се виждаха светещите очертания на двама души. Термоскопът, разположен на върха на една планина, близо 12 км на изток от Бялата планина,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 им въздъхна и поклати глава. Лоша работа. Това означаваше, че нарушителите са се промъкнали покрай постовете на рейнджерите, както ги наричаха местните, а всъщност на военната полиция, която отговаряше за охраната на външния периметр и при подобни случаи се свързваше с местния шериф. Тъй като рейнджерите нямаха представа какво става в базата, на тях също им бе забранено да преминават от тази страна на планината.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 О, заби се шепнеш, коин, да не вдигаме излишна пътъргия. Няколко човека ще прескочат от сън и ще ги отведат. Операторът се извърна и предаде нарежданията по микрофона. Коин се изправи, забелязал, че генералът вече не гледа в екрана на своя монитор. Докладвайте положението, нареди отривисто гуликс с дълбок, басов глас, надигна се и пресече с бавни крачки стаята. Макар доста едър, генералът имаше енергичната походка на млад дет от Военно-Въздушната академия, която сигурно бе завършил поне преди 30-ти на години. Имаме двама нарушители Сър, от Върна Коин, завладян от суеверното усещане, че началникът му е в състояние да подуши и най-малката неприятност. Той посочи с пръст на екрана и добави с притих много аз по лошата вест вече са в сектор Алфа. Генералът не попита за детекторите на пътя. Обясненията ще да дойдат по-късно, сега те не биха променили с нищо ситуацията. Във Виетнам, където бе летял на вече устарелите ф, Булик си беше спечелил репутацията на твърдоглав водач ескадрила. Ако можеше да се вярва на слуховете, неразделна част от живота дори в секретно учреждение като тяхното, една от любимите маневри на генерала била да стовърва бомбите в. Опасна близост, до линията на своите, в желанието си да унищожава най-ефективно противниковите формирования. Изглежда в подобни случаи нелядко под ударите му попадали и приятелски бойни единици, за които генералът вероятно е снятал, че и без това се щели да понесат загуби от врага. Алармирайте! Ландшафт! Нареди Гулик! Наредих да повикат военната полиция! Запелтъчи коин да се отмени! Прекъсна го Гулик! Твърде важни събития предстоят тази вечер.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 Треската около изстрелването на кораба майка зачастилите мисии с NightScape, както и разни други случки, определено нарушаваха естествения ход на живота в комплекса, към който бяха привикнали през последните няколко години. И без това обстановката в куба бе е достатъчно обнетена, а сега допълнително се отежняваше от Болик и неговия меджик. Генерал Боли го повика с пръст и коин повър за да се присъедини към него, зад гърба на друг оператор, чието топлинен происхов.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 Склонен да нанесе известна корекция в здравните му документи, и армията замести и онова, което възлагаше на футболния отбор. Първото му назначение беше в пехотата, в 10-ти планински дивизион. Ало ритъмът на живота в Форд Драм се оказа твърде бавен и търкот не се поколеба при първа възможност да кандидатства за специалните части.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 Искам те в постоянна готовност. Готовност за какво? Попите търкот, след като остави сака си на пода и се подпре на прозореца, откъдето се виждаше неонова реклама на Лас-Вегас. За каквото потребва? Мръвко, отвърна безгрижно прага. Утре сутринта отлитаме с «Джанет» от «Макаран», «Джанет», повтори търкот, «Боинг 737», лети всяка сутрин до зоната с дневната смяна. Всъщност в какво ще се състои работата? Подхвърли търкот и млъкна, прекъснато от остро изписукване. Прага извади от джоба си пейджа и поглед на миниатюрния екран. Май скоро ще разбереш, рече той, взимай си партакешите. Тръгваме за летището, викат ни, военно-въздушна база Нелис. Време до излитането, 143 часа. Питам се, колко ли плащат ток, мърмореше Симънс, загледан през тъмната повърхност на езерото към ярко осветения комплекс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 Двата, Херкулеса, бяха паркирани близо до един от най-големите хангари и около тях все още имаше доста движение. Симън с нагласи фокуса, нищо не разтоварват. Поскоро изглежда товарят нещо на самолетите. Прилича на хеликоптери, хеликоптери, повтори Франклин, яда погледна. Той взе бинокола и няколко минути изучава съсредоточено базата, и преди съм виждал такива. Бояди са ни са в черно, големите са уха, Блекхолк. Виж, двата малки не ги зная. На «Блекхолк» лети тукашната охрана. Веднъж един дори се хвърли срещу джипа ми долу, при «Котията», къде, според теб, бикарат, Нямам понятие, май и наистина нещо става. ким на Симанс. Летище, Макаран, Лас-Вегас. Време до излитането – 145 часа и 45 мин. Боингът нямаше никакви обозначения освен широка, червена лента, опасваща търбоха му.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 Макар лицето му да не издаваше нищо, Търкот неусетно въздъхна и почеса белега върху дланта на лявата си ръка. Стюардът вдигна пред лицето му миниатюрен прибор духайте. Търкот погледна към прага, който се пресегна, дръпна прибора, захапа Мунчтука и яско издиша вътре. Мъжът провери циферблата, смени чевръсто Мунчтука и го подаде на Търкот, който последва примера на командира си.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 Ландшафт и NightScape. На Ландшафт е поверена наземната охрана на обекта и кадровото наблюдение. Nightscape, към която си зачислен в момента, Прага направи пауза. Е, скоро и сам ще разбереш каквото е необходимо, мръвко. Търкут бе участвал в достатъчно секретни операции, за да усети кога трябва да спре с въпросите, тъй че стисна устни и се заслуша в шума на двигателите, докато се носеха право на север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 Симънс включи захранването и вътрешността на очилата се озари от зеленикава светлина. Зае се да разглежда околността, като избягваше яко осветения район на летището, тъй като светлините от прожекторите можеха да претоварят вградения компютризиран усилвател. Първо огледа далечния край на площадката. Дължината на пистата надхвърляше 4 км, което я правеше най-голямата в целия свят макар официално правителството във Вашингтон да отричаше съществуването на летището. После насочи прибора към езерото, надявайки се да открие нещо интересно. Долу ви някакъв проглесък с периферното си зрение и обърна глава. На около 8 км от тях два-четири колесни всъдехода тъпмо изкатерваха билото на невисок хълм. Ближто кането идеше от отражението на умната светлина върху затъмнените фарове на всъдеходите.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 Една от нощите, в която би трябвало да си стоиш при котията, има нещо такова. Ето защо Франклин бе настоял само той да носи апарат. Използваше го като прикритие в случай, че бъдат заловени, може би се надяваше дори на журналистическите му връзки, ако двамата загазят. Симънс въздъхна, заед да обмисля положението. Въпреки опасността, тук миришеше на голям удар, що метай, да почекаме и да видим какво ще стане. И двамата се завъртяха яско, привлечени от рева на реактивни двигатели. Това е Джанет, поясни Франклин, загледан в снижаващия се към пистата Боинг. Гласът му звучаше разтревожено, подранил е, обикновено идва в пети сутринта. Симън погледна през очилата, двата в съдехода бяха обърнали и бавно се отдалечаваха. Това му се стори постранно и от подранилия самолет. Зона 50 51, летището край езерото на конярите. Време до излитането – 142 часа и 13 мин. Боингът спря на около половин километър от двата – Херкулеса. Търкот се спусна след Прага и двамата поеха към невисока сграда в близост до хангарите. От другата страна на базата бяха скопчени разнокалибрини постройки, няколко хангара и казармени помещения, заедно с контролната кула и резервната писта. Остави си Съка тук, Мръвко, нареди Прага. Другите мъже отключваха шкафчета и вадеха отвътре черни парашутистки комбинезони. Прага го отведе в съседната стая, всъщност склад с екипировка, и започна да му подхвърля разни вещи. Черен комбинезон, платнена жилетка, черна плетена шапка, чифта авиаторски ръкавици и комплект за нощно наблюдение АМПВС. Последна дума на техниката. После отключи оръжейния шкаф. Търкот надникна през рамото му и кимна със задоволство. Тук наистина играеха големи пари. Прага избра за него 9 мм, калико, с гъваем приклад, вграден заглушител, цилиндричен пълнител за 100 патрона и лазерен мерник. Мерникът е нагласен на 100 метра, равнина траектория, информира го Прага. След това ще коригираш с по 2,5 см за всеки 50 метра. Той вренчи поглед в него, предполагам, че имаш лично оръжие. Търкот кимна, броминг, хубаво, носи си го, но ще го използваш само в крайен случай, подаде му и слушалки с малък микрофон. Задейства се гласово, нагласен е на моята командна частота. Да е включен постоянно, избубя ли връзка с теб, по-добре да си мъртъв, инак едва ли ще искаш да ме срещнеш отново. Търкот кимна, намести слушалките и нажиците с батерията за тяката си. Прага го тупна по рамото, малко посилно от необходимото. Преобличай се и да се понасяме. Търкот навлече комбинезона, сложи си жилетката и напълни джобовете с резервни пълнители за автомата. Прибави няколко заслепяващи, две нападателни и две отбранителни гранати. После извади брунинга от сака и го нагласи в лъставия кобор под жилетката. За всеки случай добави още някои неща от личната си екипировка, кожен калъв с три идеално балансирани и наточени ноже за хвърляне. Ръчно изработени по негова поръчка от прочут майстор в Мейн, тънка стомане на гарата. И лъщища, двустра, назъбена в основата кама, също в калъв, която пъхна в ясната си обувка. Гарота, инструмент за изтезания и задушаване във вид на метален обръч с винт. Б. Пр. Вече напълно готов за всякакви изпитания, търкот се присъедини към останалите мъже в хангара. Бяха към двадесетина и очевидно прага им беше командират.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 Блек Холк, с гънати лопати на витлата вече беше прибран в търбуха на първия с – Херкулес. Още два по малки штурмови хеликоптери – ах, птички, както им викаха пилотите, запълваха товарния отсек на втория – Херкулес. Ах бяха малки четириместни хеликоптери с мини-картечница, монтирана върху десния плас. В армията бяха на въоръжение отскоро, при това, поне доколкото знаеше Търкут, ги използваше само специалната диверсионна група 160, група Алфа, Потегляй, нареди Прага. Четирима мъже с парашути, полюшващи се небрежно на раменете им, пресякоха асфалтираната площадка към скрития в мракав, Оспрей, останал незабелязан досега. Още една изненада!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 Зелените са пилотите на хеликоптерите. Рампата на «Херкулеса» се вдигна и се прибра, вътре светнаха червени сигнални светлини. Търкот надникна през близкия иллюминатор. Оспре, не се виждаше никакъв. Зачуди се къде ли ще скочат четиримата парашутисти. С крайчаца на окото зърна нещо голямо и кръгло да се носи на десетина метра над пистата, между тях и планината. Търкот премигна. Това пък какво? Не зяпай навън. му прага? Като го дръпна за рамото, прегледа ли на ляжението. Търкот изгледа началника си, после бавно затвори очи. Все още ясно си представяше онова, което бе привлекло вниманието му, макар здравият разум вече да подлагаше на съмнение видяното. Слушам, сър, добре. Както казах, за начало няма да се отлепеш от мен. И гледай нищо да не те изненадва. Самолетът потрепери и тръгна. Търкот вдигна автомата и го нагласи в скута си. Набързо го разглоби, прегледа затвора и провери спусъка и предпазителя. След това го сглоби отново, постави пълнител и спусна предпазителя. Какво според теб става? Попите изнервено Симънс, обхванат от съжаление, че е оставил фотоапарата си. Първият свет набираше скорост по пистата. По малкият самолет бе излетял вертикално, за да се изгуби зад хоризонта на север, да пукна дано, възкък на Франклин. Видя ли това?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 В близост до границата между Небраска и Южна Дакота. Време до излитането – 141 часа и 15 мин. Оспрей, кръжеше на около 3000 метра на Тезеро Луис и Кларк. Седнал отзад, водачът на групата слушаше внимателно последните инструкции, предавани от Куба. Преден пост. Феникс, говори, Найцкейп 6. Данните от топлинното наблюдение изключват присъствието на хора в района на операцията.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 че подметките му опреха повърхността с лекотата на слизащото автобус пътник. Парашутът още се сличаше зад него, а мъжът вече бе измътнал автомата си. Хората му се приземиха в радиус, не по-голям от няколко метра. С чевръски движения събраха парашутите, после заеха позиция под най-горния стълб на лифта, откъдето като надуан се виждаше цялата околност чак до езерото. Дяволско гнездо бе названието, с което бе известна тази местност. Говореше се, че самият Джеси Джеймс някога се укривал по тези места, където неравното, на зъбен плато на небраска внезапно се спускаше към вязаното в долината изкуствено създадено езеро. Резултат от преграждането на Мисури с езовирна стена на 20 на километра по надолу по течението и, преди около десетина години някакъв предприемат бе направил безуспешен опит да превърне това място в ски курорт, от тогава датираше и лифтът, но идеята му бе претърпяла провал.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 Един от участниците в бандата му го убива, за да получи обявената за главата му награда. Б. Пр. Водачът на групата нагласи слушалките и прошепна. Nightscape 6. Говори преден пост. Феникс. Площатката за кацане е чиста. Районът е обезопасен. Приемам. Тук. 6-2. Разбрано. Феникс 1. Пристига след 5 минути. Край.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 Веднага щом разтовариха и последния съндък, Херкулесът, се завъртя и скорост, вдигайки рампата в движение. След по-малко от минута се изгуби в нощното небе и на негово място се приземи вторият съд, скоро и трите хеликоптера, заедно с целия наличен състав, бяха на Земята. Когато отих на шумът от двигателите на втория самолет, прага пое командването, искам вертолетите и всичко останало да се покрие с маскировачни мрежи. Размърдайте си задниците. Трети – Кайро, Египет. Време до излитането – 137 часа. Не разбирам какво не е наред с апаратурата. Мърмореше стажентът, докато въртеше трескаво купчетата върху портативното командно табло. Пискливият му глас отекна приглушено в дебелите камени стени и бавно заглъхна. Откъде знаеш, че проблемът е в апаратурата? Попите с далеч по спокоен тон професор Нейбингър.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 Пирамидите си бяха още тук, макар империята да се бе разпаднала от векове и изглеждаха все тъй непоклатими в зората на следващото хилядолетие на човешката цивилизация. Войни и бедствия бяха променяли облика на населението и околния пейзаж, от хипсоското нашествие пред 16 век преди новата ера, през Наполеон, до сраженията на 8 британска армия във Втората световна война, а пирамидите ги бяха надживели. В Египет имаше над 80 пирамиди и Нейбингър бе посещавал повечето от тях, разучавайки загадките им, но и до ден днешен най-силно го привличаше прословотото триол долината Гизе. От трите средната, пирамидата на Хефрен, изглеждаше най-висока, но само защото бе построена на поиздигнато място. В действителност най-голяма бе северната пирамида, вдигната по заповед на фараон Хуфу, известен още като Хелпс. С височина над 100 метра и покриваща площ от 80 акра, тя беше най-голямата каменна постройка в света. За сравнение, най-малката от трите пирамиди, тази на Микери, бе висока около 70 метра. Страните и на трите пирамиди бяха ориентирани точно по четирите посоки на света и те бяха подредени по големина от север на юг. Сфинксът лежеше в подножието на средната пирамида, но достатъчно на изток, за да охранява и входа на най-голямата. Хелпсовата пирамида е висока 146 м, а тази на Хефрен 143 м, б, п, им, зона, пинг. От край време туристи, археолози и учени идваха тук да изразяват по чудата си. Туристите се впечатляваха от размерите и възрастта. За учените представляваше интерес технологията на епохата, в която са били издигнати.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 Инак, в незаетите умове може ли да изникнат мисли, които фараоните и техните царедворци едва ли биха одобрили? Според друга теория, подкрепяна от оптимистично настроените традиционалисти, гробниците на фараоните са някъде из пирамидите, но все още не са открити. Вече няколко години професор Нейбингър, водещ експерт по въпросите на Древния Египет в Бруклинския музей, посвещаваше цялото си свободно време в търсене на доказателства за последното.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 и тя беше, че ако пирамидите не бяха просъществували до днешни времена, за да ги виждат с очите си, едва ли хората биха повярвали, че някога ги е имало, най-вече заради почти пълното отсъствие на сведения по този въпрос в древните египетски писания. Сякаш летописците от тези времена се бяха наговорили, че след като всички и без това знаят за пирамидите, едва ли е необходимо да ги споменават.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 където човешкото око не бе в състояние да проникне, а да се копае строго забранено. Вълните, излучвани от резонатора, можеха да навлязат безопасно на необходимата дълбочина и да му разкрият заровените там съкровища. Поне така беше на теория. Практическото приложение, както бе демонстрирал стажантът, се разминаваше с предварителните му очаквания. Сякаш, уелчер, младият стажант, мулътнах и се поче се озадачено, сякаш сме блокирани от друг,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 Клъбен в изследванията си, Нейбингър все още не можеше да сподави вълнението си от факта, че някои от токашните йероглифи сякаш имаха лингвистична връзка с писмеността, използвана в наскоро открити свитъци в Мексико. Нейбингър не бе заинтригуван толкова от причината за подобна връзка. Интересуваше го по-скоро информацията, която съдържаха. Дори бе се умял да разчете няколко думи, нищо повече от неясно послание. Ало и това бе достатъчно да забрави за магнитния резонатор и доскорошните си надежди. Преди около година Нейбингър бе направил изумително откритие, което все още пазаше в тайна. Открай време се знаеше, че съществуват пергаменти и свитъци с египетски происход, при изписването на които не са били използвани класически йероглифи, а нещо като подредна картинно образна писменост, наричана «стари руни». Вярно!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 Той погледна към резонатора и се усмихна, а златните му зъби проблеснаха в мрака. Май нещо не върви. А не върви, Кимна уморено Нейбингър. На професор Хамънт също не му потръгна при опитите с машините. През 1976 билсис Хамант, очуди се Нейбингър. В Роял Мюзеъм в Лондон беше чел доклада на Хамънд за експедицията. Един от непубликованите трудове също поради липса на откритие.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 Оглавявал съм работните групи в не една експедиция и съм виждал какви ли не чудати неща. Хамънт откри защо апаратурата му не работи? Не, за съжаление. въздъхна е Каджи и прокара ръка по командното табло на резонатора. Тази машина трябва да е доста скъпа. Да, така е, понечи да отговори Уелчър, но не и Бингър го спя. Вече разбираше на къде върви разговорът. Каджи се усмихна. Ах, Хамънт също не получи никакви резултати.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 На своя ред тунелът също се раздвоява, като единият му ръкав отвежда право в средната зала и голямата галерия, от която пък се стига в горната зала. Другият, по-скоро открит, слиза още понадолу към долната зала. Именно в тази зала работеха нейбингър и хората му. Им Зона Пинг, бях тук през 1951, Кимна Каджи, да, тогава саркофагът беше празен, тогава повтори Нейбингър.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 Лицето на Каджи дори не трепна – 12 000 и това е всичко, което има. Нейбингър знаеше, че това е повече от средната годишна заплата в Египет. Каджи протегна ръка, Нейбингър брътна в джоба и извади пачката с банкноти – седмичната заплата на всички работници. Сега ще трябва да ходи до банката, за да изтегли останалата сума и да им заплати.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 Върху саркофага е имало оригинални печати от династията на «Говори си колкото искаш», прекъсна го качи със същия спокоен тон, но аз ти казвам, че съм влизал тук и преди 51 ва. Плати ми, за да ти разкажа. Ако искаш слушай, ако искаш, можеш да спориш. Твоя работа, ще слушам. Ким на ней Бингър, завладян от подозрението, че току-що е профукал за този щок, духа солидна част от субсидията на музея.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 Ромел, Ервин, генерал Фелдмаршал, командващ немските войски в Северна Африка по време на Втората световна война, г. Участник в заговора срещу Хитлер. Завършва живота си с самоубийство. Б. Пр. Всичко започна през януари 1942, с началото на офанзивата на Ромел. През Юни Тобрук. Вече беше в ръцете на немците и англичаните отстъпваха по целия фронт. Дори в Кайро, в щаба на 8 а армия, офицерите горяха важни документи, подготвяйки изтеглянето. Всички се бояха, а Ромел продължаваше да наближава. Британската армия бе отблъсната чак до Ламейн. Тобрук – пристанищен град на Средиземно море. По време на Втората световна война през април-декември 1941 издържа 8-месечно обсада на италиански и немски войски. Б. Пр. А аз работех в Кайро.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 С началото на юли генерал Олучин беше освободен от поста си и на негово място пристигна Монтгомери. Тук това не направи впечатление на никого. Очакваше се англичаните да отстъпят в Палестина и да блокират Солецкия канал с потопени кораби. Някъде по това време ме потърси група хора, желаящи да влязат в пирамидата. Говореха със странен акцент, но плащаха добре и това бе поважно.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 Знаците, които никой не може да разчете, той извърна очи към бележника в скута на Нейбингър, може би ти ще си първият. Лева квадратна скоба точка, Монтгомари, Бърнард Уол, британски фелтмаршал. От 1942 командва 8-ма армия в Сев. Африка, нанесла поражение на немските войски. В периода 1951 г. е първият зам, главнокомандващ на НАТО в Европа. Б.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 Личише си по всичко и най-вече по очите. Още като се завайках, той ме сляза с поглед и веднага разбрах, че отворели си още веднъж устата, ще съм мъртвец. Тейче млъкнах, работеха доста бързо, знаеха къде да търсят и само след час откриха прохода. Нов тунел бях толкова развълнуван, въпреки плахата си. Нищо подобно не ми се бе случвало досега. Новият коридор водеше надолу, към скалата под пирамидата.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 Съркофагът си беше там, където си го виждал на снимките от експедицията на Мартин, покрит с тежкия похлупък и с непокътнати печати. А из се усещаше присъствието на Каджи замлътна и Нейбингър вренчи очи в него. Сякаш омагусън от гласа на стареца, той почти виждаше картината пред себе си. Каджи погледна към средата на залата, където бе разположен съркофагът, немците не бяха археолози. Със сигурност го знаех.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 Нищо, освен вътрешността на каменната котия, саркофагът, празен ли беше? Не. Не чакаше, но нетърпението му надделя. Вътре ли беше тялото на фараона? Не. Въздъхна таджи, сякаш цялата несъбрана енергия го напусна. Не зная какво беше онова, което намериха. В саркофага имаше котия, от черен метал. Не бях виждал такъв метал, нито пък видях след това.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 Може би те са възстановили всичко вътре. Макар и трудно, това не е невъзможно. Когато сязох долу с Мартин, стените си бяха на мястото. Зачугих се, защото ги бях оставил разбити. Защо не каза на Мартин? Попита на Ейбинга. Тогава бях прост работник. А и сигурно нямаше да ми повярва, както не ми вярваш и ти сега, защо ми разказа всичко това?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 Нямаше обаче ни най-малка представа какво общо имат тя с нацистите и пирамидите. Кой е този Фон Най-странният тип в групата, от Върна Каджи, 10 от 12 те бяха убийци. Прочетол го в очите им, но останалите двама бяха различни. Единият разчиташе знаците и посочваше пътя. Беше под постоянна охрана, сякаш не бе дошъл по собствено желание. Вторият, Фон Сейд, от когото откръднах камата, също се отличаваше.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 Истината казах, той посочи резонатора. Това ми напомня, че когато немците отвориха саркофага и извадиха котията, човекът, от когото откраднах камата, носеше един от тези. Каджи спря, търсейки подходящата дума малка машинка. Тя издаваше звук, когато я насочиха към черната котия. Жужеше като штурец, гайгеров брояч, попита Нейбингър точно така.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 Сигурно ще настояват за своя дял. Каджи при очи, после се надигна и кимна. Задрашия, щом желаеш. Това е за предмет. Отдавна трябваше да се отърва от него. Четвърти, Нешвил, си. време до излитането, 134 часа и 45 мин. Тук е Джони, за известно време ще бъда извън града. Връщам се на 10 десети, оставете съобщение след сигнала. Чао!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 Ако първата бе приятелската им връзка, Джони да потърси такмо нейната помощ. Всъщност проблемите, които имаше преди 8 години с военните от базата Нелис, в резултат на това бе погубена начаващата и кариера в документалното кино, бяха свързани именно с тази тема. Една многообещаваща възможност тогава се бе превърнала в истинска катастрофа. Кели огледа още веднъж, повнимателно, всички документи, изпратени и от Джонни. Като си записваше ключовите думи на отделно листче. Когато привърши, разполагаше с следното: Пощенско клеймо от Лас Вегас, Капитана, радиоемисии от 23 октомври, авиобазата Анелис, Червен Флак, Ф, Пощенска котия, Дримленд, езерото на конярите. След като влезе в една от любимите си мрежови търсачки, Кели започна да въвежда една по една ключовите думи. Първото попадение се получи веднага, щом свърза авиобазата Нелис, с датата октомври. Беше кратко съобщение от Tucson Citizen, с дата 24 октомври. Катастрофа на Ф. Пилотът загива. През службата на военновъздушната база Дейвис Монтъм потвърди късно с нощи, че самолет Ф от 355 та учебна ескадрила е катастрофирал вчера по време на занятие в околностите на резервата Люк. Пилотът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 Новият секретен самолет се наричал «Аврора», летял със скорост от 4 до 20 м и можел да се издига достатъчно високо, за да изстрелва с пътници на орбита. М, мах, мах или число на мах, изразява отношението между скоростта на движение на дадено тяло в определена среда и скоростта на звука в същата среда. Б, ПР.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 Обажда се Кели Рейнуц, майк го няма. Знаете ли кога ще се върне? Няма го тук, повтори жената. Работя върху статия за Нелоял, за известно списание, продължи Кели, привикнала с подобни разговори. И бих искала да, казвах ви, че не е тук, прекъсна я жената. После неочаквано изхипа, майк е мъртъв. Катастрофирал е с колата с нощи.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 Справки се здоби с телефонния номер на Стив Джарвис в Лас Вегас. Гласът отсреща бе мъжки: Ало, с Стив Джарвис си говоря. Кой се обажда? Кели Рейнолдс. Аз съм журналистка на свободна практика и в момента работя над статия за Хунорарът ми за интервю е 500 долара. Прекъсна я безкомпромисно, Джарвис, с това ще си купите един час. Гън на Джарвис, опитвам се да открия. 500 долара за един час. В брой или чек?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 Нейбингър познаваше Туле като наименование на митологична северна земя. Нацистите обаче бяха изменили значението ѝ, както и на множество други митове и легенди, пигаждайки я за своите перверзни цели и дори бяха използвали някои археологически открития, за да потвърдят твърденията си. Даже хора запознати с археологията са чували за Розецкия камък, открит през 1799, когато армията на Наполеон превзела Кайро. В известен смисъл, кръглият камът се оказа ключът към разгадаване тайните на древния Египет, особено след като Шамполион разшифровал на края кода на египетските йероглифи, отваряйки вратите към огромно количество информация. Алла тук, в университета в Кайро, Нейбингър откри неща, за които нямаше и най-малко понятие. Оказа се, например, че през 1842 пруският крал предвождал експедиция до Египет,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 Оказали влияние върху светогледа на Хитлер, дори твърдял, че е разчел успешно надписите с стари руни. Лист, Фридриф, 1846, немски економист, защитавал шовинистичната идея за господство на Германия в Европа. Неговите идеи са използвани от нацистите за обосноваване на геополитиката, б. пр. Нейбингър вдигна ръка от клавиатурата и поче се замислено брадата си. Вярно бе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 Отново се зарови и с документите. Към края на Първата световна война повечето окултни групи, създадени още преди войната, започнали да набират сили, подхранвани от горчивото разочарование на населението от наложение на Германия Мирен договор. Една голяма част от тези групи се обединили под общото название – Туле. През 1933 в Германия била публикувана книгата «For и Hitler -Kam", преди да дойде Хитлер.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 Нейбингър прочете една кратка молитва за компютъра, с чиято помощ можеше да прескаче за отрицателно време от една тема на друга и пое подирите на последната информация. Теославското общество било основано през 1875 в Нью-Йорк от Елена Блавацка. Според нея, обитателите на Атлантида или Туле, както я наричали нацистите,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 Мистичната му доктрина е повлияна от будизма и дра – източни учения, които се преплитат с фокултизъм и неортодоксално християнство. Б. П. Нейбингър зарови пръсти в брадата си. Откъде – подяволите – и е хрумнало това. С по го усещането, че е тръгнал по лъжлива следа, но въпреки всичко продължи да чете. Като основна причина за изчезването на четвъртата раса – Атлантите или тулеаните.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 Едно от възможните обяснения за конфискуването и бе, че Хитлер е искал последователите му да си мислят, че той, а не Себотендорф или някой друг, е авторът на тези идеи. Нейбинга реши да продължи още малко по тази следа. а по темата «Атлантида» изникнаха грамотно количество от над хиляда. Значи не само германците са се интересували от изчезналия континент.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 Ако не го лъжеше памета, върху камъните имаше и надписи с стари руни, които не може ли да бъдат разчетени. Нейбингър постави куфарчето си на масата, непосредствено до компютъра и взе да тършува из него. Някъде вътре трябваше да лежи папка с документи, носеше я винаги със себе си, когато заминаваше на експедиция.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 На вечерието на Втората световна война нацистите изпратили експедиции и към двата полюса в търсене на следи от Атлантида или Туле, и на изгубени реликви, като Свещения Граал. А също и в Централна Америка, където има пирамиди, не толкова големи, колкото са египетските, но с старонически надписи. Нейбингър отново се почеше замислено.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 Сетнебавно небавно изписа името, което бе научил от Каджи, Фонсек. Една препратка. Нейбингър извика статията на екрана. Беше посветена на 50-годишнината от хвърлянето на атомната бомба на Хирошима и в нея се говореше за разработването на атомното оръжие през Втората световна война. Нейбингър запрелиства статията. Фонсек бе сред имената на физиците, работили върху конструирането на първата атомна бомба. Но според Каджи,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 Нейбингър напусна решително университетската библиотека, отскочи до най-близката самолетна агенция и поръча билет до щатите, смежди на спирка остров Бимини. След това се свърза по телефона с Невада и поиска от справки, адреса и телефона на Фон Сеет. Имаше само един абонът с подобно име – Вернер Фон Сеет. Когато набра номера развълнуван, за своя неприятна изненада откри, че ще трябва да разговарят с телефонен секретар.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 Проспря, повлиян от власния жест на професора, няма нужда. Всъщност, за мен не е изненада. Наметнаха ми, че това може да е причината още при предишния ми преглед в болницата. Иска само да потвърдя съмненията си и да ви дам възможност да ми го съобщите лично. Охраната ще ме откара от дома. В такъв случай ще се видим утре. Отвърна с помръкна на улице лекарят. Приятен ден! Докторе, след тези думи Вернер Фон Саек напусна кабинета и прекуси просторния вестибюл, следван по петите от двамата телохранители. Качиха се в колата, която ги очакваше на паркинга, и потеглиха право към летището на авиобазата Нелис, откъдето продължиха на северозапад с малък, черен хеликоптер. Докато набираха височина, професор Фон Саек се отпусна назад в тясната, тапицирана седалка, загледан в менящия седолу пейзаж. От 50 години американската пустиня се бе превърнала в него втори дом, но душата му все тъй тъгуваше по обраслите с гори хълмове на Баварските Алпи, където бе израснал. Беше се надявал, че ще ги сърне поне още веднъж, преди да си отиде от този свят, но днес бе узнал, че няма да успее. Никога не биха го пуснали след толкова много години, прекарани тук. Той разга листчето, върху което бе преписал съобщението от телефонния си секретар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 Следаше задвижение по асфалтовото шосе в ниското. Пътят беше в ужасно състояние, с напукана, обрасла на стилка и очевидно отдавна бе занемарен, което съвсем не означаваше, че не би могъл да се появи някой любопитен тип с джип и да си пъхне носа точно в охранявания район. За бе да пресрещнат всеки, решил да се доближи от към пътя. Въпросът, на който все още нямаше отговор, бе каква е мисията, която ще изпълнява тяхната част. Разпорежденията, които им бе давал през нощта Прага, имаха строго конкретен характер и не разкриваха дори малко от онова, което им предстояше да вършат, когато Слънцето отново се скрие. Кубът, зона 51, време до извитането, 130 часа и 30 мин. Заседателната зала бе разположена вляво от контролния център.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 Булик се бе настанил начално място и изчакваше мълчаливо останалите кресла да бъдат заети. Погледът му се спря върху накоцващия фон сеект, докато професорът сядаше на отсрещния край на масата. Булик вече бе научил от доктор Круз за неизлечимото му заболяване. За генерала новината бе от добрите. Старецът отдавна бе надживял ползата, която им носеше. Булик премести поглед върху най-младата личност от присъстващите, седнала отдясно до него.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 Къдрава коса и слънчев загар, който рязко контрастираше с бледите лица на останалите присъстващи, генерал-майор Браун, заместник-началник щаб, ВВС. Военновъздушните въздушните сили отговарят за административната и тиловата поддръжка и за охраната на целия проект. Генерал-майор Мозли, заместник-началник щаб, сухопътни сили. Армията ни достави персонала за охрана на обекта. Морски адмирал, Кокли, флотско разузнаване.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 но дори в двуизмерна проекция се създаваше впечатление за нещо грамадно. През изминалите години корабът Майка беше костели в орех за най-добрите ни учени, но изглежда най сетне разполагаме с се достатъчно познание върху системите за управление, за да задействаме двигателите му. Тъкмо за това се готвим в момента. Ще бъде, ще бъде истинско бедствие, ако ги задействаме. Прекъсна го Фон Сеек, като гледаше към Дънкан, нямаме никаква представа на какъв принцип работят.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 Физикът, съвсеки ден се приближаваме все повече до тайните им, опасна игра с нещо, което не разбираме, парира фон тестовете рисковани Лиса, са, попита Дънкън, доста спокойна в сравнение с развълнувания и възбуден фон Сеет. Гулик вренчи поглед в нея. Точно преди срещата бе прегледал отново секретното досие, което му бе донесъл Кеннеди. Знаеше за Дънкън повече, отколкото вероятно тя самата за себе си. На 37, два пъти разведена, син в частно училище в Вашингтон, докторат по медицинска биология от Станфорд, успешна кариера в бизнеса и сега, благодарение на връзките и с първата дама, политическо назначение на вероятно най-нестабилния пост в администрацията. Разбира се, Болик не се съмняваше, че президентът не е съвсем наясно с функциите на «Меджик».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 За една година във военно-въздушната база Едуард осмина от 12 члена на нашата ескадрила загинаха, откривайки дефекти в конструкцията на машините. А тук става въпрос за извънземни технологии. Не ние сме конструирали тези апарати, но имаме едно преимущество, добави генералът, провеждаме изпитание на техника, която работи. Най-голямата опасност, в която се срещах като пилот-изпитател, беда на това машините до степен, при която те ще полетят. В случая ние знаем, че тези апарати могат да летят. Въпросът сега е да разберем как летят. Голик извъртя леко креслото и посочи кораба майка, положен в своята люка от стоманени подпори. Малко повече от 130 часа остават до първия изпитателен полет. Но преди това възнамеряваме да включим за малко двигателите, за да видим какво ще стане.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 Ние тук разработваме технологии, които могат да променят неознаваемо развитието на човешката цивилизация. Това ако не е достатъчна, възможно ли е, прекъсна дънкан за секретяването на проекта да е просто инерция от миналото? Разбирам за какво говорите, отвърна на цупен уголик, Сет не се усмихна, но и това не помогна да се разведри обстановката.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 Толкова катастрофами, че всички следвоенни президенти са одобрявали без колебания съхраняването на нашите изследвания в дълбока тайна. Е, този президент може да е на друго мнение. Времената се менят. Средствата, които са били вложени във вашия проект, са огромни, а резултатът за сега е минимален, ще си заслужава, дори ако само вдигнем кораба майка във въздуха. Дънкан загаси цигарата и се изправи, надявам се. Приятен ден, сър. Тя се извъртя на високите си топчета и излезе през вратата. Миг по-късно в залата влязоха неколцина от униформейните представители на «Меджик». Лицето на Голик беше изкривено от гняв, дънкан души като хрътка. Посрещна ги той, изглежда знае, че нещо става. Ами да и покажем доклада на Слейдън за въздействието сред обществото, Предложи Кеннеди. Казах и за доклада, но тя вече го е чела. Отвърна Голик. Не, друго търси тя. Мислите ли? че знае за дъл си, попита Кеннеди, не. И най-малко подозрение да имаше, щяхме да го научим преди нея. Имаме сигурни хора във всички разузнавателни служби. Трябва да е нещо друго, операция, кламер, попита Кеннеди. Були кимна, наметна, че фон Саек и останалите били наети незаконно. Май знае твърде много, ако дръпнат този конец, току виж размотали цялото кълбо. Кенеди посочи папката. Можем да я попритиснем, стига да кажете. Тя е представител на президента, напомни генерал Браун. Нужно ни е още малко време, въздъхна Гулик. Мисля, че слейден може да я омае с песнитките си. Ако не успее, добави той, тогава ще играем грубо. Той погледна монитора и смени темата. Какво е състоянието на. Найтскеп. Всичко е наред, сър, отвърна адмирал Кокли.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 Франклин е откачил антените от сензорите от двете страни на пътя, докладва Кокли. Узнахме го от касетофона на репортера. Искам да се смени тази система. И явно е остаряла. Монтирайте лазерни сензори край пътя. Слушам, сър. А репортерът, откараха го в дълси. Не работи никъде. от тук за собствено разследване. В момента разработваме версията за изчезването му. И да не се повтаря. Нареди Болик с нетърбящ възражение глас. Да, сър. А какво ще правим с Фон Сеект, на Се Кенеди. Ако много се убежда, Дънкън може пък да започне с въпросите. Гулик се почеса са по темето, професорът е изпята песен. Прекали ли, ще го отстраним по медицински показания. Отдавна вече е само бреме за проекта. Ще поговоря с доктор Круз. Дяволското гнездо, не бреска. Време до излитането, 130 часа. Какво е това, попите Търкот. Мъжът в си в комбинезон до него вдигна глава, лазерна стрелкова система, отвърна той и штракна металния капак върху сложното устройство, привлекло вниманието на търкот. За първи път виждаше лазер, който да се побира в куфар, но човекът до него очевидно нямаше никакво желание да си бъбят на технически теми. Още един въпрос към купчината неизвестни – всички да спят. Не се знае кога пък ще почивате, обади се прага, стъмни ли се?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 Дънкан се зачуди, дали не са го направили, за да я впечатлят. Ако е така, постигнали бяха целта си. Все още бе завладяна от неприятно чувство заради разговора с Гулик. Преди да дойде тук, получи точен инструктаж от съветника на президента по въпросите на националната сигурност, но изглежда дори той не знаеше какво точно се кроива. Меджик. Проектът съществуваше от 53 години, а президентът бе на власт едва 2 от 3.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 Въпросът беше защо Голик и компания толкова бързат с изстрелването на кораба Майка. Това и някои непотвърдени слухове, достигнали до Вашингтон, бяха причините да я изпратят тук. Беше се добрала до някои неприятни разкрития, за които намекна и на Гулик, но това бяха минали неща, както той умело я парира. Повечето от участниците в операция, Кламер, отдавна бяха умрели. Поважно бе да разбере какво се готви сега.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 Същност, названието дойде от първите пилоти и изпитатели. Оплакаха се, че се мятали вътре като скакалци при всяка повязка маневра. Доста време и усилия ни отне, докато опознаем достатъчно полетните характеристики и се научим на поплавни завои. Андърхил посочи металната врата в черната стена. От тук, моля. Вратата се плъзна в страни още щом я доближиха, а зад нея се разкри осемместно електрическо монорелсово владче.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 Но все още не можем да отворим дори вратите на товарния отсек. Обади се за първи път в Фон Сейт, а вие искате да включите двигателите. Стига, Вернер, вече говорихме за това, каза Андърхил, отнени 45 години, само за да влезем. Не се предаваше Фон Сейт, а сега, само за няколко месеца вие възнамерявате да летите на него. Какво толкова ви безпокои? попита Дънкан?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 Следващия път, когато това се повтори, то ще бъде наш трик и в готовност да реагира. 7. Лас Вегас, Невада. Време до излитането. 121 часа. Стив Джарвис. Барманът направи кисела физиономия и посочи едно сепаре в дъното. Докато вървеше натам, Кели изучаваше мъжа, седнал на масата. Колкото и да й бе неприятно да признае, не изглеждаше чак такава утрепка, каквато си го бе представила.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 Сега вече Джонни наистина и беше задължен. Джарвис глупо е, преброи и бънкнотите, сетне се облегна назад и махна с ръка на келнера. Какво ще пиете, зависи кой плаща, ами вие, естествено, изсмя се той, тогава кола. Джарвис поиска да му донесат, обичайното, какво всъщност ви интересува, попита той, след като гаврат на питието си на един дъх, зона 51, произнесе лаконично Кели. Джарвис се изсмя отново, само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 Е, достатъчно е да кажа, че беше нещо различно, нещо, което и недобрите мозъци не бяха в състояние да разберат. Защо прекратихте договора си? Попита го Кели. Ами не ли ви казах? Не се справихме с задачата и ни освободиха. Предполагам, че са най-ли други. Какво знаете за човек на име Майк Франклин, кукунделът, дето живее в Рейчел? Той е мъртъв, произнесе Кели, като следеше внимателно реакцията му. Твърде дълго се церемониха с него. Бе единственият отговор, преди да посегне отново към чашата. Кои се церемониха? Попита Кели. Ами, правителството? Джарвис се наведе напред. Говорят, че този Франклин бил мошеник. Водел срещу заплащане хора горе в планината да наблюдават какво става край езерото. На няколко пъти са го хващали и са го предупреждавали, но той не се отказвал. Какво очаквате тогава? Май не ви интересува как точно е умлял, подхвърли Кели.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 Току-що бе профукала 500 долара и може би единствената възможност да намери път към зоната. А и се бе надявала, че тъкмо Джарви се е бил човекът, с когото се е срещал Джони. Погледна отново бележките от разговора. Какво би предприял баща и в подобно положение. Обичаше често да повтаря, че най-добрият метод да се преодолее някоя пречка е като се атакува по възможно не най неочаквания начин.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 Че е включен директно към информацията от сателита, която беше поверителна. Междувременно хеликоптерат извиляско и пое на югозапад, към житните полета на Небраска. Найтскейп 6, говори Куб 6. Докладвайте местоположението си. Приемам, гласът от другата страна бе познат на търкот, но още не можеше да се сети кому принадлежи. Прага се обади от предната седалка. Говори NightScape 6. Летим към Оскар Румео, Папа.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 На всеки 3 секунди отбранителната сателитна система изпращаше инфрачервена карта на земната повърхност и заобикалящото я въздушно пространство. По правило тази информация се записваше от центъра за ранно предупреждение, освен, разбира се, ако компютърът не беше засека изстрелване на ракета, или, както бе в този случай, някоя друга агенция да поиска да се предава директно изображение в реално време от конкретен район, да не е «бързоходец», «попита Гулик», използвайки кодовото название на неидентифицирани и врачервени източници, които понякога системата прехващаше и за които нямаше достоверно обяснение, определено е «фантом», «сър». Не отговаря на нищо от записите. Твърде малко е, за да е реактивен самолет. Непроизнесеният въпрос бе как нещо с подобни миниатюрни размери може да лети толкова бързо и да следва подирите. дирите. Скакалец 3, който се носеше със 7000 км в час към Небраска. Дайте го при мен. Нареди Булик и се извъртя към главния екран. За момент е пръсти в слепо си, сетне ги отдели. Ръката му едва забележимо трепереше. Булик сграбчи облегалката, за да спре треперенето. Междувременно Коин прихвърли информацията на големия екран върху стената на залата. Имаше мънитка белезникава точка зад голямото светло петно на «Скакалец 3». На какво разстояние зад него е това, трудно е да се определи, сър. Вероятно на 20 на километра, съобщихте ли на пилота, да, сър. Булик доближи устни до микрофона на таблото пред него, «Скакалец 3», тук, «Куб 6». Имате ли зрителна връзка с «Фантома», тук, «Трети».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 Фантума, сър, да разпоредя ли отняна на операцията? Попита Куин. Не, и глава Гулик. Никакво отказване. Обявете бойна готовност за Аврора. Искам я е по петите на този, Фантом, той включи микрофона. Трети, ту, е, шести. Отбой на последната заповед. Продължавайте с изпълнение на мисията. Ние ще се погрижим за проблема. Край, Куин изглеждаше обезпокоен и това подразми Гулик.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 Време до излитането – 180 часа и 15 мин, няколко топлини източника влява от курса, докладва пилотът на Ах и изви в същата посока. Засяков ги – каубой – извика прага в интеркума, докато настройваше прибора за нощно виждане. Той се пресегна към задната седалка и изграбчи прикрепената за облегалката и пушка. Преметна ремъка и през рамо и увисна отвън на еластичните въжета. Търкот се наведе напред.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 Мъжете се скупчиха около животните и саморедки, но ослепителни проблясъци показваха, че там кипи оживена дейност, време, е. попита прага, 6 минути и 30 секунди до идването на, скакалец 3, добре, ким на прага, всичко е наред, какво правят те, не се сдържа търкот. Прага се извърна назад, с лице като на механичен демон и озъбена усмивка, Под изпъкналите нощни очила, ще резнат малко от филето. Обичаш ли сърце, или предпочиташ очите, а какво ще кажеш за кравешки яечници? Снабдяването ни тук е чудесно. Разполагат са свръхмодерни лазерни резъчки, Освен това си носят и аспиратори, с които изсмукват кръвта. После местните ще открият само трупове на крави, с доста особени хирургически разрези от неизвестни инструменти, липса на някои вътрешни органи, и най-вече, никакви следи от превозни средства из околността.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 Го е, отвърна Сузи, все още съсредоточена върху други неща, в конкретния случай ръката набили Били върху нейното рамо и главата и върху широките му гърди. Чуваше само топтенето на сърцето му и нищо повече, за прилича на хеликоптер или нещо подобно, промърмори Били. Той се пресегна с незаетата си ръка и се за потеното предно стъкло на пикапа. Бяха спрели тук доста отдавна, малко преди да се стъмни, но имаха да си кажат много неща.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 Кой мъж е в състояние да разсъждава трезво при подобни обстоятелства, нещо приближава насам, каза Били, вторъчен през прозореца в нощното небе. Кубът, зона 51, време до излитането, 118 часа и 4 мин. Голик не откъсваше очи от голямата карта. Призракът все още следваше, скакалец 3. В момента двете светещи точки се намираха в близост до мястото, където се събираха границите на Лайомин. Колорадо и Небраска. Състоянието на Аврора. Попита По той. На пистата. Готова за извитане. Дайте разрешение. Слушам. Сър. Време до началото на втори етап. 86 секунди. Докладва Куин. Булик превключи монитора пред себе си. Появи се изображение от контролната кула на повърхността. По пистата самолет с причудлива форма. Плосък и издължен като морска котка, с миниатюрна двуместна кабина, той привличаше вниманието с двата грамадни въздухоприемника отпред и също толкова големите измукатели за изгорелите газове за двигателите. При скорост на 10 000 км в час или почти 5 км в секунда, самолетът бе в състояние да постигне 7 м, догонвайки всяка възможна цел. Наследник на прочутия Севера, Блекбърт Аврора, бе извършил първия си полет през 1986 с цена от над 1 милиард долара за машина. Нищо чудно, че имаше само 5 подобни самолета и те се използваха единствено в случаите, когато всякакви други възможности бяха изчерпани. Официално тези самолети не съществуваха за обществото, което бе финансирало конструирането им.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 Защо преди мълчеше, божичко, Сузи, видя ли това, били взе трие трескаво предния прозорец, загледан в яркия лъч, който танцуваше из полето пред тях, какво има, попита тя, забравила за малко проблемите си, нямам представа, но мисля, че трябва да си дигаме чуковете от тук. Той завъртя ключа и двигателят на Форда Изрева, топлинен източник сред дърветата на югозапад, докладва пилотът на Ах, най-вероятно на кола.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 Пред погледите им по големия диск, който Прага бе нарекал, Стакалец 3, подскучи ряско на за частица от секундата смени посоката си на 180 градуса, премина над малкото градче Блумфилд и продължи на югозапад, запад карай към топлиния източник, нареди Прага. Пилотът на хеликоптера по-бърза да изпълни заповедта, насочвайки носа към близките дървета, останалите да се връщат в стартовия район.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 Не бива да им позволяваме да се раздръмкат за хеликоптерите. Стреляй пред пикапа, викна той на пилота, който се бе изравнил ловко с бегалците. Картечницата върху плъзгача извъртя долу в страни и мракът бе прорезан от няколко ослепителни реда, трасиращи куршуми. Стоповете на пикапа светнаха в червено. подяволите, дяволите, подскочи търкут, да не си полудел, свали свалини на пътя пред тях, рече Прага, без да му обръща внимание. Какви са тези хора, Били, извига оплашено Сузи, защо стрелят по нас? Били не посмя да губи времето в обяснения. Натисна спирачките и включи задна скорост, докато хеликоптерът се спускаше в заревото от фаровете на автомобила, вдигайки облаци от прах. Задните гуми на пикапа забоксуваха в калната канавка край пътя. Били подаде газ, но колата само се растресе безпомощно. Плазгачите опряха в земята и в същия миг прага изскочи през вратата. Търкот го следваше на крачка, опитвайки се да разбере какво става, горе ръцете и вън от кабината, изрева прага. Вратите се разтвориха и отвътре излязоха младеж и момиче, което се криеше зад него. Кои сте вие бе? Хора, служи им белезници, викна прага на търкот, те са цивилни, не отстъпваше търкот. Прага насочи дулото към него, слагай белезниците. Търг от поглед на оръжието, сетне прага, накрая извади чифт пластмасови белезници от калъфа на колана си и закупче ръцете на двамата зад гърбовете им. Искам да ви видя документите. Настояваше младежът, нямате право да постъпвате така. Вие не сте ченгета, качва се в хеликоптера. Кресна му прага имахна с автомата към машината. Къде ще ни водите? Заинати се момчето и спря сред пътя. Момичето все още гледаше да се крие зад него.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 Младежът го погледна, аз съм Били, произнесе той, а тя е Сузи. Търкот ги побутна към хеликоптера. Добре, Били и Сузи, шефът е решил малко да ви повози, млаквай, мръвко, изсъска прага и отново им махна с оръжието. Качиха се в кабината и пилотът набра височина. Кубът, зона 51.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 Ин кимна, след колко време, Аврора, ще достигне обекта, 10 минути, отвърна Коин. Никак не изглеждаше зле за разстояние от 2400 км. Но в този случай това означаваше цели 9 минути закъснение, мислеше си Гулик, докато наблюдаваше как непознатият обект се приближава към района на действие. За момент се по да наредина, Скакалец 3 да поеме обратен курс, но в момента това би означавало да надвиши правата си. Голико удари си умрък пред него и околните го погледнаха врещено. Околностите на Блумфилд, Небраска. Ах прелетя над върховете на дърветата в края на полето и обърна на север. Търкут бе закупчел с колани младежа и момичето на задната седалка, а след това се бе наместил между тях.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 Пилотът дръпна ръчката към себе си и намали рязко оборотите, за да избегне сблъсъка, но овалът неочаквано се гмурна право към гев и се заби в предното стъкло. От удара плекси гласът се пръсна и търкоти инстинктивно закри лицето си с ръка. Падаме, извика пилотът в интеркума, ще се ударим. Краят на изречението бе погълнат от сблъсъка на хеликоптера със земята. Перките се заровиха в меката почва иха хаврътнаха на страни, разминавайки се по чудо с кабината. Търкот почувства остра болка в дясната си страна, после изведнъж всичко застина. Той вдигна глава, единственият звук бе нечи пронизителен писък. Обърна се наляво, остата на Сузик бе широко отворено, о, и звукът извираше отвътре. О кокори очи, Били премигваше, опитвайки се да преодолее завесата на мрака. Търкот се пресегна и разкупча предпазния колан на Били, сетна извади ножа и прея за белезниците и на двамата, излизайте. Нареди им той и ги бутна към вратата, преди да насочи вниманието си към предната седалка. Пилотът висеше безжизнено на коланите, а дясната му ръка бе извита под неестествен ъгъл. Прагата му се размърдваше, пушката я нямаше, изглежда бе излетяла навън при сблъсъка. Из въздуха витаеше тревожният мирис на истичащ керосин. Достатъчно бе течността да добре на горещената метална повърхност и кабината щеше да се превърне в огнен кипящ ад. Прага чувъркаше с пръсти пистолета на колана. Търкот се преви над седалката, подавяйки нетърпимата болка в хълбука, предизвика на от движението. С другата си ръка прага вече разкопчаваше кобора, не им позволявай да се измъкнат, изхриптя той на Търкот. В същия миг измъкна пистолета и го насочи към Били, който помагаше на Сузи да излезе. Търкот реагира мълниеносно, удари с разтворената длан на лявата си ръка шията на прага. Усещайки как гръклянат поддава, а същевременно стовари гясната върху преднишницата на ръката, която държеше пистолета. Прага изцъкли очи и направи отчаян опит да си поеме въздух през смазания гръклян. Едва тогава Търкот последва били и сузи през задната лева врата. Искри проблясваха извътрешността на хеликоптера. Той застана до кабината и разкопча коланите на пилота. Прага неочаквано замахна с нож към гърдите на Търкот.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 Аврора, так му наближаваше границата на Колорадо и Небраска, околностите на Блумфилд, Небраска, време до излитането, 170 часа и 42 мин, разкарайте се от тук, викна търкот на Сузи и Били, които гледаха вцепенени горящите останки на хеликоптера. Беше положил пилота на земята, разкупчал бе комбинезо на му и сега търсеше признаци на живот.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 Той сграбчи сузи за ръката и двамата потънаха в тъмнината към близкия път. Едва сега Търкот намери време да се огледа. Кръвта, която се стичаше от раната на рамото му, бе напойла десния ръкав на якето. Зае се с нея, извади бинт от течката на колана и наложи няколко мърли, за да спре кървенето. Имаше още кръв по гърдите ги когато разкопче якето, откри, че близо 8 см кърва въдия пролезва ребрата му. Най-доброто, което можеше да направи, бе да превърже и нея. Когато свърши, погледна на небето. Все още виждаше малкия светъщ обект, на височина приблизително 300 метра. Поклащаше селениво, сякаш се наслаждаваше на последствията от своите действия. Погледа го известно време, но сияещият овал изглежда не представляваше непосредствена заплаха. А и прецени,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 Дали Прага е знаел, че са го пратили да души? Това би могло да обясни някои от действията му, но не всички. Ако не подозираше, че е внедрен, тогава просто е бил маниак, садист, каквито нарядко се срещаха в специалните части. Освен ако нямаше друго обяснение. В края на краищата, по действията не винаги можеше да се съди за мотивите. Едва ли случилото се щеше да му се отрази благоприятно, ако не се умее своевременно да се свърже с Дънкан и да й съобщи за всичко, на което бе станал свидетел. За целта обаче трябваше да бяга надалеч от хората на NightScape. Това, че пилотът бе в безсъзнание, щеше да му даде малко време, когато най-сетне дойдат да ги приберат. Думата на Търкут щеше да е единствената и той се да обмисля какво да каже. Кубът Гулик разполагаше с пълна телеметрична информация от борда на «Аврора». И освен това можеше да слуша разговора на борда между пилота на самолета и офицера от разузнавателната служба. Всички системи включен. След 75 секунди обектът навлиза в нашия обсек. Гулик включи микрофона «Аврора», говори «Куб 6». Искам добре да се прицелите. Заснемете го още при първото сближаване. Второ едва ли ще има край, разбрано?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 Червеният триъгълник, изобразяващ Аврора, бързо приближи и подмина светещата точка на Фантома. Сетне, Фантомът подскочи встрани. Гулик включи микрофона. Говори, Куб 6. Фантомът се измъква. Курс 190. Преследвайте го, Аврора. Притежаваше бързина, но маневреността не бе сред достоинствата и пред на всички в залата червеният триъгълник започна широк завой.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 Мъжът даде знак да качат ранения на борда на големия хеликоптер. Сетне посочи посочи Търкот, идвате с мен. Ще ви откърам в Куба, там искат да говорят с вас. Кубът, сър Аврора, е направила снимки на «Фантома», обади Секуин. Куин, какви са разпорежданията, когато го застигне. Аврора, бе чисто разузнавателен самолет. Монтирането на какъвто и да било вит системи би нарушило аеродинамичната му форма и би повлияло драстично на скоростта.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 Ще намаля малко тягата. Булик следеше данните от телеметрията. Всичко това му припомняше времето, когато служеше като летец-изпитател и даваше наземни дежурства. Да получаваш същата информация, каквато и унези горе, но да не можеш да предприемеш нищо. Когато скоростта на «Аврора» падна по 2 м, офицерът отвори разузнавателния контейнер и задейства нисковисочинната височинната светлочувствителна телевизионна камера на ВСТК. Болик получи изображението незабавно чрез сателитната връзка. Всъщност на ВСТК не беше обикновена телевизионна камера. Тя бе снабдена с мощно усилвателно устройство, което долавише светлинните лъчи дори и през нощта, предавайки яркост и контраст на изображението, като същевременно можеше да го увеличава до 100 пъти.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 Гулик се облегна на бюрото и затвори уморено очи. Усещаше пулсираща болка в челото. Куб 6, говори, Аврора. Фантомът се потопи. повторям. фантомът се потопи. Предавам координатите. 10, кубът, зона 51, време до извитането, 114 часа. Генерал Гулик си нали чаша кафе и после се настани на председателското място в заседателната зала.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 без да бъдат забелязани, мисията на NightScape може да се брои за успешна. Не биваше да забравя и «Фантома», но това бе въпрос, на който се надяваше скоро да намери подходящия отговор. А какво стана с оцелелите от катастрофата? Докарахте ли ги вече? Коим провери в компютъра, пилотът е в болницата в Лас-Вегас? Все още е в безсъзнание. Майор Прага е загинал при инцидента. Третият член... Капитан Майк Търкут е бил леко ранен и в момента е тук, сър, доведете го. Петстотин метра по високо, превързаният, изтощен Търкот чакаше от половин час да го повикат. Иякето му беше разкъсано и огорело, а лицето му бе измазано със съжди. Превръзката, която си бе сложила на мястото на катастрофата, бе пропита с кръв, но изглежда кървенето безпряло.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 Гулик прояви най-голям интерес към нападението на малката сфера, но Търкот нямаше кой знае какво да добави, още повече, че в този момент вниманието му бе съсредоточено другаде. Голик изслуша доклада му, сетне посочи вратата към коридора, свободен сте. Вървете да ви превършат в клиниката. Нито думичка благодарност, помисли си Търкот, докато напускаше залата. Спомни си, че в Германия Гулик бе оценил най-високо постъпката на търкут.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 Диаметър 1 метър и 18 сантиметра. Сър, по-бърза да вметне Куин. Система на движение неизвестна. Летателни характеристики, неизвестни, спектрален анализ, съставът на външната обвивка не подлежи на никакви, неизвестен, значи, булик удари с дуан таблото, загледан в изображението, сякаш се опитваше да проникне в него. Какво? Подяволите, знаем за него. Ами, Куин спря и си поед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 Израмжа Гулик, не спирай, снимката отясно е направена, майорът му на развълнувано и се покаша, за да прогони напрежението, на 23 февруари 1945 от стрелковата количка на П, Тъндърболт, по време на полет на река Рейн в Германия. Из залата се разнесоха развълнувани коментари. Изтребител Фу, произнесе Гулик, точно така, сър, какъв е този? Изтребител Фу, попита Кеннеди.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 а от друга, разпространяваше дезинформация за всички самостоятелни изследователи. В синя книга работеха и над изтребителите ФУ, така че повечето ледци бяха чували за тях, тези неща се случват твърде често, за да ги държим под похлопък. Доста от съобщенията за изтребители ФУ още тогава са достигали весникарските страници, а някои дори са отбелязани в книгите, посветени на Нелуел.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 В действителност, те са смятали, че сферите са наше тайно уражие. По специален интерес предизвиква един инцидент, класифицирам като категория К. Куинса по Колеба дали не се е увлекал, но Голик му даде знак, че може да продължава. На 6 август 1945, когато Еноагей е летял за първата си атомна атака над Хирошима, бил придружаван през целия път от 3, изтребителя фу почти решили да се откажат от мисията, но наземният командир в базата Тин Ян настоял да продължат. Нямало никакви враждебни действия от страна на Фу, Тата и ситуацията се повторила след няколко дена, по време на полета до Нагазаки. Кенеди се наведе напред, Фон Сеект е бил на летището, когато се изпращал Енула Гей, нали, точно така, Сър. Фон Сейт е присъствал Ким на Куин. И все още не знаем нищо за тези изтребители, попита Голик, не знаем, сър, руски, дигна вежди Кеннеди. Коин се облещи в него, моля, сър, а ми ако са били руски. Тези негодници ни изпревариха <сър> с техния, спутник. Може да са тях на работа, о, не мисля, сър. А и няма никакви данни да са руско производство. Освен това, съобщенията за тях бяха прекратени след свършването на войната.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 Фантома. засечен през 86-та на височина от 1400 до 48 метра, кои натисна друг бутон. А ето и маршрутът на вечершния. Фантом, наложен върху първия. Двете линии имаха доста общи черти. Има още нещо. Сър. И той, попита Гулик, става дума за още една серия необясними явления. Веднага след тази.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 Така ли, ами, нещо такова, сър, са. само това ни липсваше, избухна генералът. Това вече минава всякакви граници. Той погледна към Кокли. Искам да ми извадите това нещо и да ми кажете какво представлява. Докато останалите се изнизваха през вратата, Кенеди доближи Болик и приседна до него, дали да не се консултираме с хемщата в дълси за тези изтребители. Може да разполагат си информация за тях в машината.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 И тогава дойде болката. Без никакво предупреждение, изригна право в мозъка му, заемайки целия съзнателен свят. Извираше от всички нервни окончания, като милиони иглички, които се стрелкаха нагоре по чувствителната му тъкан. Никога досега не бе преживявал толкова ужасяващо усещане. Джони, изпище и най-ужасното от всичко бе, че не може да чуе дори собствения си глас.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 Щеше да се насочи право към най-силното звено, повтаряше си тя. На устните и ги усмивка. Баща й и неговите безкрайни истории, най-хубавият период от живота му свършил още преди да навърши 20. Какъв ужасен начин да прекараш остатъка от дните си, рече си тя. Втората световна война, последната справедлива война, баща й беше служил в отдела за стратегически проучвания, както са наричали тогава джерълб. Някъде към края на войната го хвърлили с парашут в Италия, където действал сред партизаните. Скитал из планините с бандъре негати, свикнали да убиват фашистите, за да се прехранват и въоръжават от тях. Сетне войната свършила, а той останал в Европа, за да помага при разследването на военно Онова, на което станал свидетел през този период, го накарало да преосмисли възгледите си за човечеството.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 Най-малкото щеше да й даде добър съвет, а не да я остави да троши стената с глава. И едва ли би се хванал толкова наивно на въдицата на прага. Щеше да й каже да се прокрадне внимателно към примамката и да я наблюдава от разстояние. Това, което й остана в наследство от баща й, бяха разказите му. А тя самата какво ще остави в наследство? Вече е на 42, няма деца, нито многообещаваща кариера. Единственото, което я потикваше да продължава, беше Джони. Без нея сигурно е пропаднал. Кели спря пред един ден магазин и си купи два пакета цигари и запълка. Зона 50 и 51- Търкот си служи колана, облегна се и притвори очи. Последните два часа бе прекарал в някаква стайчка за обслужващия персонал до самата писта. Призори ги повикаха за полета до Лас-Вегас, откъдето самолетът щеше ще да докара дневната смяна служители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 Макар да бяха единствените пасажери на борда освен търкот, старецът се настани на отсрещната редица седалки, подалече от него. Телохранителите, изглежда по-успокойни, че поне за малко няма видими заплахи, седнаха отзад. Стюардът, познат на търкот от първата им среща на летището, затвори вратата и се прибра в кабината с пилотите. Глупъци, изрогатихо старецът на немски, стиснал в костеливата си ръка лакиран черен бастун. Търкот престана да му обръща внимание, загледан през прозореца към планината на конярите. Дори от толкова близо, до склона имаше по малко от 200 метра, беше почти невъзможно да се забележат следи от грамадния хангър, издълбанва вътрешността и търкот се зачуди колко ли е струвал подобен проект. Най-малко няколко милиарда долара. Капка в морето, имайки предвид, че годишният бюджет за поддръжка на дейността на всички тайни правителствени организации надхвърляше 54 милиарда долара. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google текст към реч. За сайта книги.ми.